Давній Єгипет Давній Єгипет виник у районі річки Ніл близько п'яти тисяч років тому і за наступні 25 століть існування перетворився на одну з наймогутніших світових цивілізацій. Давні єгиптяни селилися на родючих землях Нілу. Тут після щорічних розливів на її берегах накопичувалося багато мулу, який служив чудовим добривом для грунту. Будівники пірамід Давні єгиптяни були вправними інженерами-будівельниками. Вони споруджували величні храми і піраміди. На спорудження найбільшої піраміди пішло понад 2 мільйони кам'яних блоків, кожен з яких важив 2,5 тонни. Потойбічне життя Єгиптяни вклонялися багатьом богам. Особливо схилялися вони перед богом Сонця Ра, та богом мертвих Осирісом Перед фараонами, царями давнього Єгипту, схилялися на рівні з богами Царів і цариць ховали в гробницях Туди ж клали чимало речей, які, як вірили єгиптяни, могли знадобитися їм у потойбічному житті Згодом чимало гробниць було пограбовано але в 1922 році археологи виявили поховання юного фараона Тутангамона, незачеплене грабіжниками. Найважливіші винаходи З очерету єгиптяни робили взуття, сандалії, човни, канати і папірус для письма. Згортки папірусу з давньоєгипетськими іерогліфами збереглись до наших днів, навіть звичний для нас календар, який складається з 365 днів, було складено древніми єгиптянами. Три великі епохи Історію давнього Єгипту ділять на три періоди. Давнє царство, середнє царство і нове царство. У 31 році до нашої ери, після смерті цариці Клеопатри, Єгипет було загарбано римлянами. Ілюстрації. Муміфікування. Древні єгиптяни вірили в потойбічне життя. Після смерті, перед похованням тіла багатих єгиптян муміфікували, бальзамували. На це йшло близько 70 днів. Спочатку, щоб висушити тіло, його протягом 40 діб витримували в рідкому натрі, а потім натирали духмяними смолами і обкутували близькими полотняними смужками тканини, просякнутими спеціальним бальзамом. Внутрішні органи поміщали в спеціальні посудини – канопи. У такий каноп з кришкою у вигляді людської голови поміщали печінку, серце ж лишали в грудях мертвого. Лняні бенти просочували смолою – в канопі з головою шакала зберігався шлунок. В каноп з головою сокола клали кишки. Для відлякування злих духів між смужками тканини клали амулети.